Hej och välkommen till ett åttonde avsnitt av livarna. Vi lever! Ja, vi är det fortfarande faktiskt. Men jag tycker att det är lite skönt så här att ibland vi det en break. Ja. Men det har ju att göra med att det är, vi, vi är ju faktiskt studenter. Ja, det har varit lite kört den senaste veckan. Ja. Vi har skrivit uppsatsen. Ja, precis. Och inte liksom bara vanliga på fem, hemtentor på fem, sju sidor. Utan eh, riktiga examensarbeten. Mm. Eh, så ska man ju ha ork också. För, för faktum är att vi vill ju inte spela in det här- och vara halvfokuserade. Nej, men det funkar ju inte riktigt. Vi tar NHL på stort allvar. Vi gör ju det. Eller? Om vi tänker så är NHL om vi bara tänker, vi kopplar bort liksom allting, familj och sådana här saker är en har jag det du bryr dig mest om Nej men det ligger topp tre Nöje, bland nöjen ja. Hur ser de topp tre ut? Ja, men det, jag kan inte ranggå när riktigt Nej men det är de, Ja men de, de tre sakerna Ja men alltså det är ju de Allsvenskan all i fotboll Ja jo och så är det Ja, och sen har jag ju det är ju mina lag. Alltså det är det som är... Du har du både Premier League och Serie A där liksom. Valpa. Just det. Och snart kanske det blir inte av något annat lag i La Liga. Ja, det ser inte så ljust ut. Nej. Men för det är det som så känner jag i alla fall med att det är så fruktansvärt och det blir bara goda hela tiden. Ja men NHL är det ju mer Även fast jag är supporter av vegans Det är ju roligare Jag tycker uppskattar mer att kolla på NHL Fler matcher mm. Om jag till exempel kollar Allsvenskan Eller Premier League du är ju mina kolla på. Då kollar jag nästan bara Häcken Eller Aston Villa Och no Lazio, no Lazio. No. No Lazio Det är mm. inte något annat Nej, men det är det som, Och sen det som jag tycker är kul med NHL att... Vem trodde att St. Louis skulle vinna i fjol mm. Det var inte många Nej, för de själva kan inte ens ha trott på det. Nej. Det är det som är så skönt med det att det är alltid någon eller några uppstickare. Det ser vi ju i år. Minnesota går ju bra, jag har fått för mig. De ligger ju sist i sin division. Ja. Men, men det har gått bra. Men de har fått Curry-Perry irriterade. Ja, men om du tänker... Vi kan... Alla sex in på Korpari. Men Okej. det är väldigt jämnt i januari alltså det, det är inte det. många poäng som skiljer om man bortser då från <laughs> kanske Detroit åtta va. Och Det David ju nu ju har gjort poäng nu i alla fall. Juhu. Den kanske också har gjort något. Eller vad säger jag, vad heter han Jäkjus, menar jag. Jäkjus. Men jag tänkte på Kovalchuk i Montreal, men jag har poäng också. Ja, det är så... Just det med Kovansuk är så kul att han får lön från 3NHL-klubban. <laughs> alltså, alltså, han är ju ändå... För jag menar, Why? Det kontrollerade med Davis. Det har de en uppgörelse som jag inte kan. vi ska ju betala ja. till ett visst år. Och det är inga småpengar. Och nu när Kings i cit citattecken sparkade honom mm. så har ju de också betala Och så får han ju där på Montreal för tror där tar han ju det Ja det är väldigt långt. Men, men det går ingen nöd på honom. Nej men det gör det inte. Men <clears throat> tillbaka till Corey Perry då? Ja. <laughs> jag såg en när han Classic match när matchen delar av den. Mm. Den tacknere jag gjorde på Ryan Edwards där, den var ju jätteful. Mm. Så han har ju varit igång nu igen mot Minnesota. Ja men, och det är roligt för att det var i tredje perioden här för mig. Men det var ju ingen... Alltså, och var det var, den var i längre. princip avgjord för det stod 5-6-0 till Dallas. Du tänker att Dallas. den är i princip avgjord. Det ja, 5-6-0. Ja men man får ju ändå lägga in, vad kan jag aldrig säga, förrän det har blåst. Det är ändå alla mina tränare alltid måttat in i mig. Man kan inte säga att det är slut förrän... Dom man blåser i visselpipan. Där är vi lite olika ju. Ja, så därför så blir det ju att jag kan, måste säga i princip. För ja, att ja. för mig är ju matchen inte slut. Fair enough. Ja, ja men Corey han gjorde... Nu har jag inte sett den. Nej, inte sett situationen. Men, men alltså, det är ju en tackling på målvakten. Men det är det som är för att... Nu är det återigen. Och det är det som jag tycker är tjusningen med vår podcast. Att vi tar ju nog en på ett stort allvar, men det uttalanden är inte alltid så genomtänkta men Corey Perry känns som är sån här person att han kan inte ha särskilt många avstängningar bakom sig. Jag är svårt att se det. händer mm, ja. ja, det det. ett par ja. säkert, det har alla. Men det är som den på Ryan Ellis, den är riktigt ful den här mm. Och nu då på Starlock var det väl stor. Mm. Ja, Jag ska ju med det här innan. och ja, Hur många matcher avstängningar kommer det sluta för Corey Perry den här säsongen? Ja. Ja, han har ju många matcher kvar. <laughs> Nej, men sen är det ju det, det som är kul med NHL. Det är, för jag håller ju med i det du säger, men det är om vi kopplar då till lag som jag på riktigt supportar. Att då tittar jag i dem. Det är egentligen bara NHL och Allsvenskan jag kan titta. Alltså vara neutral och titta. Mm. Så att det jag skulle vilja anordna nöjesmässigt så är väl all svenskan och NHL det viktigaste mm. svårt att säga vad som är vad men det har hänt lite roliga saker i, i NHL eh, men vi ska börja med de, de märkliga sakerna och här tänker jag i och med att det ditt lag är berör så får ju du ta över ja jag kunde inte ens se det här komma med Vegas att de skulle sparka sin tränare ja på grund av för dåligt resultat Det är väl egentligen för att de anser att de inte har ja, nej men de har inte nått upp till det målet För deras mål är ju att vinna Stanley kamp. Ja Jo Och eh, Jag tycker inte de är dåligt Halva säsongen har gått i princip Ja Och de, är, de ligger på slutspelsplats och då väljer man att spara. Men de ligger väl med på, alltså Det är väl inte så här om de torskar två matcher så ligger de med Sandvik fortfarande på slutspel. Nej, det är väldigt jämnt ju. Ja, just det. Det är, är jättejämnt mellan, Ja, i västerna. Och det är det som blir lite vanskligt med, med tanke på ändå de poängen de har spelat in. De har inte gjort någon fiaskosäsong. För vad heter Gerard Gallant? Det heter han, precis. Han har varit med från början. Han har varit med från början, så att ja. det är den första trenden att sparka. Och det sker tredje säsongen. Och det, är lite, och det är också lite mycket jag, jag kanske hade köpt det Om Vegas inte hade gått i slutspel Ja Det hade man väl fått gjort då ju, I och med att det har blivit ett topplag ja. Men den tränaren de tar in nu då det, ja. Han kommer ju ändå från Ett fjasko Nästan Lag som är Sharks För det är ju Peter DeBoer de Men någonstans gillar jag det så det är ju ändå lite märkligt tänkt att vi tar in en tränare som kommer från ett misslyckande. Kan vi ju säga. Ja, ja jo. Och så ska han ta över ett lag där de vill ska vinna Stanley Cup. Men det jag säger att det är Jag menar ju inte att jag gillar att, att väga, sparka tränare för att jag har lite mer värdighet som är just den här. Att jag tycker det är bättre att han tar in Peter DeBoer- till exempel än Mike Bamcock- eller ja. de jönsarna. Ja, det här. Det är... Om man hade tänkt på... Men i dag så hade de inte tagit in kanske nån jättegammal där. Ja, men Nashville spelar Peter Lovell och ta in han från Debbie- som jag har tappat namnet på. Mm. Men det är alltså som... Nu kan jag inte siffra i huvudet, men... Fått för mig att när vi har spelat bättre. Mm. Jag menar, sen är det bara för att- bara för att Peter Debor i någon mån inte dyckades. Han har ju inte vunnit ständig kapp med Sharks. Nej. Och då Sharks ser väl säkert det som ett misslyckande. Men jag tror jag att han en bra tränare. Är uppen... Annars har han inte fått chansen Nej. själv. Men det nu är det som vi har pratat om mycket privat. Så att... Det är ingenting som säger att... Är Marcus... Var Marcus Neslund en dålig spelare för att han inte fick det att funka i Pittsburgh? Mm. Nej. Det var han ju inte för uppenbart. Det hade han ju när han visade det i Vancouver. Mm. Men, men med den här spänningen Det känns som att det måste ligga något mer bakom Än ett sviktande resultat Men du tänker kanske att det är internaste vi Det måste vara någonting mer internt också Det kan ju Man kan spekulera i vad som helst Det kan vara man kanske inte kommer överens med klubbledningen Spelar något förtroende eller vad som helst ja. Men det känns som att det måste ligga någonting mer För jag tycker inte att Grunden att sparka Glad var Alltså poängmässigt men det är som du säger att jag förstår ju om om Vegas hade haft en en, en säsong som åtta var till exempel mm. att de i princip är redan nu är avhängda då kan jag ju förstå det mm. för då har du ju gått helt, helt fel håll och ingen utveckling men som du säger nu att det ser ändå helt okej okay ut ja. och spelet har väl varit helt okej okay? Ja men det är det Tycker jag. Men ja, Nej, men jag förstår det inte heller. För att sen, ofta måste man ju också tänka på när du sparkar in tränare. Och vilka finns tillgängliga? Mm. Uh, för jag Sen på ett sätt tycker jag det. och Vi ska inte in i de här diskussionerna med Bärbkock och de där igen. Men jag tycker också det är skönt att NOL-tränarna börjar bli yngre. Mm. Men det var väl det som var lite råd. Om vi tar Chicago som exempel när de sparkade sin tränare. Och tog in. Uh... Var det förra eller förra säsongen att ta in hand som hade varit tränare i eh... Just det, i Mora som jag har tappat namnet på. Ja jag tappade också namnet. Men där som är ju något helt annat att ta in en ganska oerfaren NHL-tränare Men det är det som snacket har gått så här. För, för jag läste på många alltså inte bara i svensk media mm. men att det är amerikanska sidor och nyhetsredaktioner som tänker att det är inte omöjligt att Richard Granberg har ett NHL-lag om ett tag. Nej, men det, det känns ju också som att man tänker på NHL. Det är ju närmare nu än för 15 år sedan att få en svensk NHL-tränare. Ja, men det, men det kan man väl också kolla på spelutvecklingen i NHL. Alltså för, för länge sedan, ja nu kommer vi inte tillräckligt ord, men det var ju nästan bara amerikanska och kanadenska spelare från början. Mm. Men nu när det är så mycket spelare från Europa framförallt. Ja men det gjorde ju sina poäng att, det, att Sverige hade hundra spelare det här året. Du tyckte det var värt att... Det man sett att man har haft 104 spelare nu. Ja. <håll> det är mycket. 104 spelare på en säsong. Och då, då är det ju säkert några som... Det finns ett antal som inte har blivit upplockade än. Ja det är det Men... Och många av de här går ju bra. Mm. Ett par av dem går ju bara liksom flyttas upp på det. Men alltså, det, mer och mer har det ju blivit så. Det var ju som när, när i den här SVT-dokumentären Hockings historia, då har du säkert sett hoppas jag. Mm. Ja, annars slänger jag ut det. Nej, men, för då pratade jag och började sanning om när han började spela i, i, i, i Toronto 70-talet att där var det ju mer du tar mitt jobb. Mm. Jag ska döda dig typ. Nu är det ju inte så, det är mer liksom öppet om, ja, man är mer förstående och inte lika rasistiska. Tur det är ju, men för det ser man ju också om man bara märker att under lång tid så har det ju funnits en, en, en snackis om att svenskar ofta skriver på lite billigare kontrakt, kring mm. en börskontrakt. Det, det, det har jag dock tänkt på. John Kniembe skrev på sitt kontrakt efter att han hade gjort en halv, en, mm. en halv bra säsong. Inte en halv bra, en halv bra säsong. Då kan man ju förstå, men Mattias Ekons kontrakt är ju... Det är ju klart han är ju mm. inte fattig. Men en sån back hade man... Jag tror han känner någonstans 4, 2, mm. 4, 5 eller någonting. Han hade ju kunnat ligga över 5... Men som om du sen... tänker konkurrensen han hade när han skrev på också. Då hade ju Roman Jose i laget. Ja, PK. PKC Saban var ju också där. Ryan Ellis var vi på gång borde han ju ha varit. Ja, Han var också där då. Ja. Så att, men det, var ju, det var ju det alla pratade om i Nashville. Det var ju den här backbesättningen de hade topp fyran. Och även nu är det ju bra fast PK är inte där. Ja. Och det är det alltså Ett lag som kunde ha de fyra backarna tillsammans det är ja. ju... Ja, men det är det för att ta in på en punkt som du blev glad över det här har vi lite diskuterat på svenska och kontrakt Bäckström har ju skrivit på en nytt nicklas Bäckström nu tänker vi centern inte finska målvakten nicklas Bäckström mm. han borde ju nästan mer en Kipen är Bäckström Nej <laughs> Men Niklas skrev ju på femårsavtal och han, och han förhandlade ju själv han Just hade det. ju ingen agent där Jag tror det var 9,2 eller något mm. sånt Ungefär jag tänkte ju direkt att det där var för högt. Det gjorde ju inte jag. Sen sa jag ju för jiddel, för att jag fick gidda det med det jag skrev. Vi hade gått med på 4,5, men det är ju bara plojigt. Ja, du vill ju bara. Det var ju bara att få söka konflikt. Precis. Men det man gillar där är att, för det där är ju ett riktigt bra kontrakt. Mm. Och det är ju bra för Washington också. Mm. Men också just att någonstans är det ju fint att ni gör det utan. Kontrakt, eller utan Agent. Okay. Men troligen är ju han som medveten Jag, jag tror ju att Han i Washington har haft snack länge om de ska, skulle, Hur mycket ska du förlänga med mm. Jag tror mer snacket har varit ett antal år mm. Ja men för han har ju ändå gått ut och sagt Att han trodde att han kunde få mer betalt i en annan klubb Ja det hade han fått garanterat Men att för han var det viktigare Att vara kvar i Washington Ja men det är bara att tänka sig nu menar jag inte att kasta skit på på Erik Carlsson. Mm. Men när han skriver på nu med San Jose så jag tror han är bäst betald back i Men kanske jag har inte siffrorna. Nej ja, men, men topp 5. Som. Han Han får ju han, han har ju inte presterat så bra som han låter säger. Nej, det har väl ingen i Sharks gjort det. Nej, ut. det är förskämt. Det, det som Martin Jones kanske. Nej. Jag har gått in bästa säsong. Ja, exakt. Vem vet? Nej men då po Poängen där är lite att Bäckström i det här fallet Han hade kunnat få Om han hade varit på öppna marknaden mm. Och någon klubb hade sagt Vill du skriva på här? Vilken siffra han än hade sagt så hade ju alla lagen gått med på det Ja, du kanske inte hade skrivit så många år Som var hade ut Nej men nu vet jag inte exakt hur gammal Bäckström är Kan den vara 33 34? Han är 33 det har året Ja, och det är fem år, då är han 38 mm. han det är ju ingenting som visar att han har blivit sämre med åren. Nej. För jag menar, nu har jag inte statistiken framför mig här men det går ju det är ju inte direkt att han har liksom kommit ner och sen ligger på att han har tagit att han bara gör 30 poäng per säsong. Nej. Utan det har ju blivit det, är, det är kontinuerligt och han har gjort all, allt i samma allt i samma klubb också alla poäng. Men det är väl lite om man tänker Bäckström. Alltså, I Sverige så är hans lag så det är han ju jätte tydlig med. Ja. Och i NHL så är hans lag Washington och det är också en väldigt tydlig med. Men det är ju samma sak jag tänker med, med, med Lundqvist, Att <coughs> han kommer ju inte spela för förödeln. Det är ju ganska det är jag är övertygad om att han tyvärr mm. inte kommer. Men där har det också varit han hade kunnat lämna Rangers för länge sedan. Och fått mer betalt och framförallt Fått bättre möjlighet att vinna stänekapp Men där tror jag det är så viktigt för honom Att Och någonstans det som är fint att så här, Washington till en början Var inte någon de jättebra, Det är nu de sena gången tycker jag Sen de verkligen har blivit en, en allvarlig contender Och vunnit också Ja men alltså Det var ju först så var de ju både I början när Ovechkin och Bäckström kom Då var de ju Sådär. Grundserien är bra. Ja, men sen så började de vinna grundserien, de är nästan säsongen som så, så floppar de i slutspelen varje gång. Mm. Och så lyckas de ju gå hela vägen här nu. Ja. Inte förr utan förut, förut, säsongen igen. Vilket var kul, men tråkigt för mig. För det var ju Vegas de här då. Ja. ja, men det är det som också är så vackert med Beckstad och sådär, bara att och sen när man väl tänkt på det, jag tror ju inte, det, det är för man hör summan, 9,2. Mm. Jag tror det var 9,2. I mitt huvud är det där, det ska ju vara högklassiga spelare. Men i och för sig, Beckstam är ju högklassig. Men du får tänka på vilken förtroende han har i Washington? Ja, också? men det var bara jag såg vi kan mötte Washington på, för någon vecka sedan. Eh, när jag tappar namnet, Romy Lenners vad heter de? Jaha, Islanders. Ja. Nu det är jag som är här. Det kändes <laughs> det? Jättejobbigt. <laughs> <laughs> ja, men då var då såg jag, jag jag grippade runt bara vi vi matcher för jag var tvungen att få den med i fantasy och så mm. Och då såg jag bara något powerplay med Bäckström och redan där bara slå så att det sinnet han har. Mm. Men jag bara kan lägga. Det var någon sekvens i ställer upp som att de har som en triangel att försvara powerplay. Och Bäckström ska slå pucken bara igenom till John Carlson. Och det är ju fyra spelare mm. där. Men ändå går ju pucken igenom. Ja, det, och det är ju ett spelsinne och timing som man måste ha. Men det, det är inte många som kan göra Nej. det Jag skulle aldrig någonsin kunna göra det. Det är, det är, knappt, det är väldigt få som hade kunnat det. Mm. Så därför kanske man kan sammanfatta att det är ett bra kontrakt. Ja, men det tycker jag. Jag måste bara lägga in det lite med Lundqvist ju. ja. Du har inte hört? Du har hört om att... Han kan ja, men jag, jag, tror, jag tror inte på Denver Post har lagt ut att den är aktuell inte. för Colorado. Ja, men jag tror inte på det. <laughs> det är för att du inte vinner. Ja, det är lite så här att jag tänker att... Om det finns någon spelare i någon här <laughs> som jag verkligen unnar och vinnar ständikapp så är det Henke, så ja. Klart. Ja. Medan, jag enke. Såklart. Men fan jag Colorado... att göra... Ja, vinna då förstås. Vinnar, men ja. Men är Ray Bork, jag Ja, det kan jag respektera <laughs> men just... Eller en Rob ja, Vi säger Ray, Ray Bork, för jag uppskattar honom betydligt mer. <laughs> Nej, men just bara att... Men då är tanken, blir han bara rent Att de lånar honom för fram till slutspel, sen tradar tillbaka. Eller kommer de ta över honom helt? Så bör man ju tänka, men han har ju så många många saker att göra i New York och hur blir det med tidszonerna till Sverige? Han och Joel hörs ju inte så ofta. Så alltså, <laughs> det tänkande Det var ju tänkande att vi inte skulle prata om det här. Men eftersom du är ju du är ju Frölunda och du har ju ändå Lundkvistarna som ganska hög på din pedestal Jag är en av få som håller Joel högre dock. Ja, men precis men du är ju ändå insatt där. Ja, det är Så hur hur tror du att... Men tror du att Henrik skulle kunna byta klubb? Nej. Tror du inte det? Jag tror inte han gör det. Äh, har han inte den vinnarskanen om han säger att... Reyni går ändå ganska knackigt. Jo. Och jag menar, hur, om han skulle bli petad som första målet också? Det är den diskussionen också med ryssarna här. Ju. Ja. Alltså, hur kan han tänka sig ta rollen som... Andra, det är det, det som är intressant att Han har ju aldrig varit När han kom när han, Första säsongen han gjorde i förhörlundade 0-2-0-3 Då var ju han andra keeper bakom Alltså första säsongen När man såg honom som tidigare A-truppen Nej det var året innan För då var Petter Rundqvist Första keeper och sen kom Norrerna Men Norrerna och Henke Alternerade som spelade ju runt 25 matcher Båda men jag vet att när någon sa i en intervju att han tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt. Att den matchen för öronen vann SM så var det ju som stod. Ja, mm. just Men sen fick han ju stå hur mycket han vinner 25 då ju. Mm. Den säsongen. Men det är också det som är så svårt. Det är ju Jag tror så här. För Joels del mm. så skulle han nog aldrig byta klubb. Nu, nu har han nått en viss nivå. Men jag tror inte åldersnivåer. Jag tror inte det har varit så nära någon gång sedan mm. 2009 att Joel ska byta kruv. Det är så svårt att se. Henke är ju att han är ju van att vara bäst. Mm. Ja, och får han inte vara det där, vad händer då? Ja, men hade, om vi tänker då att han beslutar sig ja, men jag skriver på för att kolla då. då. Inga problem. Mm. Kom, är, är det bestämt han är första keeper här då? Kommer de gärna att säga ja, men Gubauer. Jag tror ju, alltså, i min bok så är det ju egentligen inte grova och känns ju inte som en första målet för mig ännu. ännu. Och där kanske han behöver ha någon form av mentor, att han får vara backup till någon två säsonger. Ja, men så kan det ju absolut vara. För är den här artikeln då, nu vet jag inte hur trovärdig den med postar är... Ja, men det är ju mer trovärdigt än Skvaller och Blasko ja. kan jag tänka. De, de har väl inte bara varit helt nöjda med Graubauers insats? Nej. Men hur långsiktigt är det att ta in Henke? Det är inte så långsiktigt. Tanken är väl då att de ska vara med och slåss som Stanley Cup. Hur långsiktigt var det att ta in Ray Bork? Nej, precis. <laughs> eller Rob Blake eller... <laughs> Den ska göra tio säsonger här nu när han är med 35. Ja Nej men det är väl alla, man tänker också att Det är inte den första skulle bytt klubb För att uh... Mats Sundin tog ju en halv säsong i, I Vancouver. Vancouver Daniel Alfredsson gick ju till jag Detroit Det var absolut inte att prata om. Det ska dock så att just att Alfredsson gjorde den till Detroit Det gör så ont att se Alltså Jag menar det... det är så fruktansvärt ont Det är ju Vadå? Sen kan vi lägga trött. en passus. Det tyckte du var så sjukt kul att Apropå för då, att Den 28 december som mötte om mm. Jag tror det var väcksjö. <laughs> Och jag hade sagt länge Till dig att Jag funderar om jag ska åka där Och var ändå ganska bestämd Jag åker mm. Och så bara tänkte jag Det kommer vara för mycket med, med uppsatsen Jag åker jag inte så tänker jag ingen mer på det Och så kommer det ut ad alltså ska hyllas så är man inte där. Ja det var så kul. Det var faktiskt Hur mycket har du skrattat åt det. Ja men det är ju väldigt väldigt roligt. går du runt och tänk, när du såg att, att förarna när mötte veckor den dagen tänkte jag ad alltså födelsedag hyllat så Niklas var inte där. Uh -huh, precis. Det är likadant som vi har sagt att du hade tänkt kolla på när Rasmus Dahlins spelade där. Ja det vi hade ja. Nej. Men det, jag är i alla fall bestämt mig att få på Lundqvist-tema och, och ett Joel ikväll som hyllats för tusen matcher, att när Joels tröja hissas där är jag beredd att betala mina modiga snöndar för då ska jag vara där. Är du säker på att du kommer vara där? Ja, det kan jag ta gift på. Det får kosta vad det vill. <här> <här> Vi ska inte prata SHL mer. Men Sen ska vi säga att Robert Andersson i Calgary okay, också skrivit på nytt kontrakt. Just det. Vad ja. sa jag för någonting? Du sa Robert. Men det är okej. Okay. Robert, ja. Rasmusen. Jo, just det. Ja. <laughs> på på kontrakt så sa jag du också att uh, du hade kikat. Det blir mycket så händer då. <laughs> ja, vad, vad händer? <laughs> men du hade ju tittat på, på Viking World vs heter det. Det är helt okej. Okay. Ja, men det är helt okej. Okay. Joel var ju med den senaste avsnittet. Var... Mm, och, och, och det som släpptes idag då, eftersom det in på en torsdag, Ja. det släpptes faktiskt idag, så är det ju Zetterberg som var med. Just det. Bor de i Sverige nu eller? Ja, de bor i Möllan, i Skåne. Ja, det väl, ja, Emma är ju där därför. Men de har väl hus i fallet. Det vet jag faktiskt inte. I västra Norrlands län alltså, <laughs> Nej, det blir jag, väldigt internt jo, <laughs> jo, men jag hade ju mycket Hälle <laughs> bott i, i Skåne än i Sundsvall Ja, jag med Okej, okay, du du, du, har du tittat på programmet Eller har du bara sett klipp? Jag såg klipp från det Och, och det som fastnade då, det var just en kontraktsfråga Mycket, alltså Mycket kontrakt idag. Ja, men precis, och det är ju ändå att Settbö har ju fortfarande kontrakt med Detroit. Så han får ju fortfarande pengar från Detroit. Ja. Och det är väl det som är ganska. En säsong till ska En säsong till. Men med nu är det bort ändå... för två säsonger. Ja. Så att men han får ju ändå fortfarande lön från Detroit. Och när vi kollade upp så var det ju ändå. Som jag fattade så får han den riktiga lönen. Ja. Alltså, han är ju inte utköpt eller någonting. Nej. Och det är väl det som börjar tänka på. Och börjar man tänka på. Hur mycket chansar klubbarna när de skriver långa kontrakt? Men för det var det jag tänkte. Jag vet, Hossa fick ju den av. För jag, jag läste det att det sägs att han fick den av för han var allergisk mot sin hockeyutrustning. Mm. Det är också sämre. Jag för mig, han fick tillhöra typ Arizona. Mm. Alla visste att han har slutat. Alla vet det. Men så fick han ändå tillhöra Jag tror det var så Han fick tillhöra något lag som man inte spelar i alla vet han kommer mm. inte att spela någonting Men varför den klubben skulle fylla lön. För att Lönet är att <coughs> trupperna får inte vara för billiga heller Nej <laughs> och, det och då fick han ändå Hossa lön fast man vet att Han kommer inte att ta på sig för han kan inte Han är lönisk och bla. Men <laughs> att det bara får pågå och Det är som vi skämtar med Kovansuk, de kontraktet var att han blev Utköpt så att Mm. Sen tror jag väl att det är... Och det är också så att när skrev på för Devis så skrev man ju på ett 15-årskontrakt. Ja. Det är... 15 år är lång, tid. Det är lång tid. Men då tänker man... Man kan ju koppla tillbaka till Bäckström här nu. Vi sa ju ändå att han var 33. Ja. ja. Och om fem, fem år. år... Då är han ändå 38. Det kan ju hända mycket på fem år också. Ja... Och det är just det som... I, men i Bäcksons fall så tror jag inte... Han kanske inte... Nu, nu vet jag inte om det är liksom 9,2 varje Nej, det... Eller om det är... Eller om det är, Vad heter det? <coughs> eller om det är att det går så i, i vågor och sen ner. Nej. Det vet jag inte. Men... Eh, men jag tror ändå så att... Han kommer vara tillräckligt bra så att man inte säger sen att att oh, det var det, det, det dummaste kontraktet som Washington någonsin har spelat in ja men så är det så det, kommer det kommer de inte säga och det är det, nu känner jag inte Ovechkins kontrakt men skulle han tjäna runt 9 när han är 40 om man är spelare det kommer ju vara väl värt i alla fall för det som var har varit inne med tidigare avsnitt att de här kontrakten som Bäckström och Ovechkin får de är inte särskilt farliga Nej. de farliga kontrakten är ju när man ger en högst mediokare spelare ett toppkontrakt jag kan inte komma på någon, men det är Milan Lukic gör en, en bra säsong. Och skriver på att han ska ha 60 miljoner per år, eller sju år eller vad det är. Jeff Skinner. Jeff Skinner gjorde en bra säsong. Han själv ville ha topplön. Och han gjort den här säsongen. Ja, det var Kane. Det finns ju många kontrakt där man liksom tänker hur... Det här, det får liksom inte hända för det är så dumma kontrakt. Detroit har skrivit många sådana, Abdukator. Ja. <laughs> Men Ableton är Blikid ju ändå spela tillsammans när Detroit var bra? Jo det. men då Detroit har ju fortfarande Det blir intressant där med Detroit att Steve Eisenman är ju frälsaren och hela den biten Det måste ju vi starta avsnitt om Vi kommer ta ett Steve Avsnitt 19 är ett Steve Eisenman avsnitt Så ni får vänta 11 avsnitt Fyra jobbigt Ja men vi kommer ta tidigare Nej <laughs> men med Detroit det blir kul att se hur Eisenman lyckas han har ju kontrakt att skriva på. Han har ju spelare som... Men där ska de väl helst hålla kvar. Men frågan är hur stor, hur länge till kommer ha förtroende i Detroit? Jag tror att den kommer att länge. För att jag tror ändå att Detroit som mm. stad fattar att... Okej, okay, vi är... Eller Detroit som lag, vi är sämst. Ja, men de har, har som upp 28 poäng på... 48 matcher eller något sånt, va? Jag tror inte med? Upp. 51 matcher. Okej. Okay. Så de kanske landar runt 50 poäng efter 82 matchen Det är ju riktigt dåligt. Ja, det För de flesta klubbarna ligger på 50 poäng nu. Ja. <laughs> ja. Nej, men vi ska bara ju... en parentes. Jag har en parentes. Men är det någonting mer du vill prata om i detta, detta åttonde avsnitt? Ja, vi har ju våra, vårt roliga segment med de roliga spelarna vi ska lyfta fram. Ja, just det. Du kan ju börja där. Jag kan ju inte ens uttala <laughs> min spelare som du gav till mig. Ja, det att jag gav honom var för att jag trodde att det där. vi kan ju förklara segmentet är att vi, vi ska prata om några spelare som man kanske inte alltid tänker på. Nej, Men jag tänkte overimlig mycket på den här spelen som du ska prata men det, det grundar sig bara i förakt. Nej men det var för att du hade sett en match och du tyckte han var värdelös. Ja det kan <laughs> det kan vara en anledning. Ja men spelaren jag fick var ju Roman Kershmanek. Just det. En uh, hockeymålvakt från Tjeckien. <laughs> Hur lång är han? <laughs> det vet jag inte Men det roliga med det var att han blev inte draftad för han var 29 år Ja. Det är faktiskt ganska intressant Men jag för mig att NHL fick göra om Hela den här Cardo Trophy grejen För jag tror att han blev van som års rookie När han var 30 år Ja men i alla fall alltså, Han blev draftad när han var 29 till typ, Philadelphia ja. Och han gjorde en jättebra första säsong Ja och då blev, då var han ändå med i nomineringen till Vish, med inte, sina, sina Trophy. Bra, årets målvakt. Nej, fast han vann inte. Skönt. Och han fick vara med en av All Star. Ja, men det är ju, ja. Så, men det det alltså hans nackdel var att han var alldeles för ojämn. Så han gjorde ju jättemånga och, och blunder. Och ganska dålig. Så att i fila där, för jag funkar nogligen bra. Men sen så blev han ju trade till Los Angeles Kings- som inte hade något bra försvar vid den här Nej. tidpunkten. Och då läckte han som ett såll. Och så slutade i linköpning. Ja. ja jag, jag, jag, jag, jag kan inte säga så mycket mer om Kersmanek. han är ju färglös och det förslår. Mm. Jag ginnade ändå hur du, hur du talade om Kersmanek- du gav en färglös om en färglös spelare. Tack. Du var, du var lite mer snäll mot mig. Du vet att jag skulle få den till Theo Fleury. Det kan ju göra hur mycket som helst. Det är så att jag minns att, det var en, att han var 1,67 67-lång. 67. 67. Ja, Jättebra. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Jag hade ett Men du problem. Jag, jag, jag, jag, jag tror att du har en sån här. Du gillar att prata om längden och mig. Det är lätt att komma ihåg. Det. Jag har hört av en vän att jag är ensamvant. Mm. Uh, det kan jag uppskatta Nej men det var ju så, I ögonfallen många gånger Att han för var så pass liten som han är n 6 är ju jättelitet För var vara NHL-spelare mm. Han kom sig ändå in i situationen Bra spelare Sen vet jag att han, han gav ut en bok Som jag inte har läst Där det gick ut på att han Han har haft det väldigt trassligt Genom åren mm. Under NHL-karriären också med, med droger och sådana saker men jag gillar Theo Fleury. Mm. En av mina. Om jag var tvungen att hylla någon spelare som har spelat i Calgary- så tror jag ändå att han är den spelaren jag hyllar mest. Men vilka ska vi ta till nästa avsnitt? Ja, du, lite... du vill ju veta om du ska få prata om. Ja. Jaha, jag kommer ju välja här nu. Ja, du kan välja först det ja. Ja, för jag... jag... ska bara hämta listan. Vi har gjort den här någonstans. Mm, ja. Jag tänkte att du skulle faktiskt få prata om... Mm. Eftersom det är åttonde avsnitt får du bli blika Oh! Oh! Oj! Oj! Jag kommer lägga fem minuter kärleksförklaring. <laughs> och jag kommer bara sitta och lyssna. Ja. Ja men då säger jag ju samma i och med att det är åttonde avsnitt. Så får ju du snacka om Sandys och Orchelinch. Ja. Vad är det första du tänker på med Sandys? Kanske var oh, så du? Alltså jävla fina oh, magiskt men också, avsnittet, det avsnittet. Vilken åtta lägger du för honom? Min är ganska given. Jag tror alla tänker på den spelaren nästan. Eller jag har Jag kommer, Vi har pratat lite om honom. Ja. I avsnittet faktiskt. Och det är ju ingen mindre Ovechkin. Ove kallad. Ove, ja. Eftersom vi gillar att lägga Ove. <laughs> Han är en Ove. Han är en Ove. Alltså, och det är väl... Att jag lyfter fram honom det är väl... På grund av hans spelstil, jag gillar, vi pratade om detta innan, innan ja. avsnittet, att han ger sig in i alla situationer. Han jobbar stenhårt och han producerar hela tiden. Ja, jag kan vara instämma. En av, en av en av historiens bästa avslutare också. Mm. Och han verkar väldigt gemytlig. man ser många klipp, han lägger många klipp på sina barn som spelar. Sp hockey. Jag gillar och spelar också att han är gråhårig. ja. Och det var ju också kul det här när Bäckström förnyade sitt kontrakt att han kom fram och... Just det, ja. ...sa att han hade förlängt, precis som han gjorde i draften, att Washington draftade. Just det. Och Ovechkin draftades ju året innan Bäckström, tror jag. Exakt. Men Ovechkin draftades också betydligt tidigare i draften än vad Bäckström gjorde. <laughs> ja, det är... Ja, men jag håller med i din hyrning där. Men vet du vad det sjuka är, va? Nej. Som nummer åtta tänkte jag hylla Cam Neely. Åh <laughs> oh, vad kul att det får <laughs> Ja men det var bara för jag kommer ihåg att Nu ska jag inte säga för mycket för det tänkte jag ju ta upp liksom nästa avsnitt när vi Tänk att du får och två avsnitt där du kan prata lite om Neely okay. ja, Jag uppskattar det något det tyckte jag att namnet är så coolt Alltså när man var barn och bara samla hockeybilden mm. Cam Neely, Det är, är jättecoolt Spelade han så snyggt Och han slogs ofta med Ulf Samuelsson. Ulf han förstörde ju Cam karriär karriär. Ful knäattackning Av tuffa uppe. Nej. <laughs> Nej. Men alltså Cam hade håller jag oerhört högt. Det finns nog ja topp 10 i, i, i, i NHL i dåledningen genom tiderna hamnar han Cam Neely, utan problem. Mm. Ingen spelare på topp 10 kan jag nämna. Men vi får väl ändå, eftersom det är åtta, vi får väl ändå vara lite snälla och nämna Temusellen också. Ja. Det är, det är lite en... svårt med de här åttorna, alltså. Ja, men det finns så många i år av. Men jag tänker väl framförallt Temusellen nu. För Sambung är ju ett annat nummer, vet vi vilket. Nej. Det tar vi ett senare avsnitt. Så, ha, du lämnar en liten sådan En riktig diktator. En... Och det är ett nummer som du eh, inte kommer tänka på. Nej, antagligen inte. Men tack för att du var med. Ja, det var kul. Nästa avsnitt är nio. Och då ser ni på du på Antna Gå och Tack för att ni lyssnade.